bei hai sifa na heshima ni za kwako tunakutukusa na kukuabudu wewe kwa sababu ya nafasi ya ambayo umetupa sema nasi kile ulichokikusudia tufundishe jinsi tunavyotaka roho mdagatifu tueleweshe tusaidie tuelekeze ili tupate kile ambacho Mungu anataka tupate katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth na watu wote tuseme amen somo letu leo kionyesikia tano lina kichwa kinachosema kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako. Kumwombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako. Fungua kitabu cha kutoka sura ya pili mstari ule wa 23 na nne. Kitabu cha kutoka sura ya 2 23 na nne. Neno la Bwana linasema hivi: Hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri ya kafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano laka lolofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini Mungu amelipa ujumbe sahihi kwa ajili ya siku ya Lao. Na ninaamini kabisa pia siku ya Lao Mungu ameachilia kitu ambacho kitakusaidia na kinachonisaidia mimi mara kwa mara. Na ninaposoma Biblia habari hizi na soma kama vile Jana sikusoma. Na nikisoma kama vile Jana sikusoma Leo ninaona vitu ambavyo jana sikuona. Kwa hiyo kila wakati unapofuatilia masomo ndani ya Biblia, unaposhika Biblia, usisome kama vile jana ule soma. Kama unaisoma mchana, usisome kama vile asubuhi ulisoma. Ukisoma jioni, usisome kama vile mchana ulisoma. Kwa sababu ukienda namna hiyo, kuna vitu utasema najua. Na kwa sababu hiyo Roma daga Tifu akaanza kukuonyesha kitu, utapita ule mstari haraka haraka, utasema nilisoma asubuhi. Lakini kila wakati shike Biblia kama vile hujawahi kuishika tena. Soma ule mstari kama vile hujawahi kusoma tena unajiweka mahali pazuri sana. PaRoma dagatifu kukuonyesha kitu ambacho asubuhi kukiona. mchana kukiona. kiona. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia habari za mzaliwa wa kwanza. Na nimesoma hii mistari kwa kisudi kabisa kwa sababu hii mistari inatueleza ni kwa nini Mungu akaleta swala la mzaliwa wa kwanza kwa jinsi alivoli lileta. Wana wa Israel walikuwa wanalia mbele za Bwana kwa sababu maisha yao Yalikuwa ni magumu, yalikuwa ni machungu, mabaya. Walikuwa hawaombi kwenda mbinguni. Walikuwa wanaomba hali yao ya maisha ibadilike. Tunaenda pamoja. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha kutoka ile sura ya mbili mstari wa 40 na 41 kwamba hawa watu walikaa miaka na 430 ndipo wakaondoka. Nilisema sentensi hii na mimi nataka nirudie na uweze kukumbuka kila wakati ya kwamba Mungu hakupanga hawa watu wakae miaka mia na 430 Misri hakupanga lakini miaka mia miaka 430 Misri ndipo wakaondoka. Mungu alimwambia Ibrahimu zao wako utakaa miaka mia nne katika mateso na utatumikia watu wa taifa jingine hakuwa anamwambia Ibrahimu nimewapangia watoto wako wakae miaka mia nne, alikuwa anamweleza tu kilichoko mbele ya watoto wake kama vile ambavyo Mungu anaweza akakwambia kesho mbele yako kuna ajari. haimaanisha kwamba Mungu amekupangia uwe na ajari siku ya kesho anakutaarifu tu kwamba kesho kuna ajari. kama unajua kitu cha namna ya kuomba uweze kuomba kwa alipokuwa namwambia Ibrahimu watoto wako watakaa miaka nne alikuwa na mtarifu kilicho kwa mbele kilichowafanya wakakaa miaka 430 ni kuto kujua utendaji wa kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo wa kupitishia kwa uchache angalau vitu viwili vikubwa cha kwanza vitu toka katika ulimwengu wa roho na kuingia katika ulimwengu wa kimwili na cha pili vitu kutoka kizazi kimoja na kwenda kizazi kingine hawakujua utendaji wake mpaka wakati huo Mungu alipoamua kujifunua na kueleza kwenye kutoka sura ya 12 kanuni hii ilikuwa inatenda kazi tangu alipoumba ulimwengu lakini ilikuwa ifahamiki kwa wanadamu kama kanuni na iliendelea kufanya kazi hata kama walikuwa hawajui na iliendelea kuwafuatilizia hata kama walikuwa hawajui kanuni ambazo Mungu ameziweka zinazounganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili zinaendelea kufanya kazi hata kama huzijui, hata kama usitaki zinaendelea kufanya kazi na ndio maana ni muhimu sana Mungu anapouachilia kanuni fulani ifuatilie uweze kuitumia vizuri Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na tunaposoma ile sura ya mbili kitabu kile cha kutoka tunaona ya kwamba Mungu aliachilia swala la mzaliwa wa kwanza kama kanuni kwa wana wa Israeli kwa sura ya sana ili kujibu mahitaji yao juu ya mabadiliko ya maisha maana walipolia na Mungu akasikia kilio Biblia nasema akakumbuka agano na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. nasi tunajua Ibrahimu alikuwa mzaliwa wa kwanza. Isaka alikuwa mzaliwa wa kwanza wa haki. Yakobo alikuwa mzaliwa wa kwanza wa haki. Kwa kutumia kanuni hiyo, Mungu alikuwa anawaambia nitajibu mahitaji yako. Na si watu wengi sana wanafahamu ya kwamba maisha yao yamekwama, yamedorora, yako jinsi yalivyo kwa sababu ya kitu kilichopita au kinachopita kwa mzaliwa wa kwanza anayewahusu. Kwa sababu wengi ni kitu kipya. Lakini tunaendelea kujifunza hapa na uendelee kujifunza ujue kwamba kuna mambo makubwa sana ambayo Mungu ame yaachilia yao yanapita kwa mzaliwa wa kwanza. Na ili kuwatoa wana wa Israeli unaposoma Biblia utaona ya yakwamba ilikuwa ni lazima waguswe wazaliwa wa kwanza wa aina tano ili maisha yao yatoke mahali walipo. Sijajua wewe ni wazaliwa wa kwanza wa ngapi? dio maana ninakwambia nyumba moja inaweza kuwa na mzaliwa wa kwanza zaidi ya moja. Maisha yako yanaweza kawa yameguswa na zaidi ya mzaliwa wa kwanza mmoja. Na kwa sababu hiyo kumuombea mmoja haitoshi kama hutamgusa yule mwingine ambaye amesababisha uwe jinsi ulivyo. Wana wa Israel ilibidi wazaliwa wa kwanza watano. Unasema watano kwa namna gani? Wa kwanza alikuwa Yusufu. Hawa kujua wao ya kwamba Yusufu ni mzaliwa wa kwanza kwa haki. Lakini sisi tunafahamu ya kwamba mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tano ule mstari wa pili unatuambia kwamba haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu ule mstari wa kwanza unatuambia Ruben ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa na haki ya mzaliwa wa kwanza alikuwa amepewa pia lakini alikinajisi kitanda cha babake Mungu akamnyang'anya haki ya mzaliwa wa kwanza akapewa Yusufu kwa Yakobo Yusufu alikuwa ni mzaliwa wa kiume wa 11 na alikuwa ni mzaliwa wa mchanganyiko wa kiume na kike 12 na Mungu akaamua awe ni mzaliwa wa kwanza. Hawakujua ya kwamba zambi ambayo ndugu zake walikuwa wamemfanyia ndio iliyosababisha wakaenda Misri na Yusufu akaenda Misri. Na hawakumfanyia zambi kwa sababu ya Yusufu. Walimfanyia ile kwa sababu yeye ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa nyuma nilikufundisha tofauti ya dhambi inayopita kwa lango kwa sababu ni lango na dhambi inayokwenda kwa mtu kwa sababu ni mtu. Ni vitu viwili tofauti. Na maandiko yameiweka tofauti na inahudumiwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana wale wazee walikufa bila kusema maana kitabu kile cha kutoka sura ya kwanza. inazungumza wazi kabisa ya kwamba Yusufu na kizazi chake chote kilikufa kabla hajaja ya farao asia mjua yusufu na tunaona mateso yanaingia alipoingia farao asiemjua yusufu na saa hiyo yusufu kufa. hiyo ni sura ya kwanza kitabu cha kutoka tunamuona Musa akitokea sura ya pili kwa hiyo inawezekana watu hawakusema Si rahisi sana kuambia watoto hao kwamba tulimuuza mdogo wetu Ndiyo maana tuko huku. inawezekana walinyamasa na ndiyo maana hata Mungu alipokuwa naamwambia waweke damu juu ya mimo ya milango hakwaambia waseme kitu kwa sababu inawezekana hawaelewi lakini damu ya Yesu inaongea inaweza ikasema kwa niaba yao na ndio maana walipoweka kwenye mimo ya milango ile damu ilijua kabisa ya kwamba hawa wamepewa maelekezo si kwa ajili ya kushughulikia milango wamepewa maelekezo kwa ajili ya kushughulikia wazaliwa wa kwanza ambao ni milango kwa hiyo ile damu ikasema kwa niaba yao kile kilichokuwa kinatakiwa pale kwa la kwanza lilikuwa la Yusufu lapiri lilikuwa linashughulikia Israeli kama taifa na ya tatu kushughulikia wazalio wa kwanza wa, wa Misri ya nne wazaliwa wa kwanza wa wana, wana wa Israel. ya tano wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa Misri na wana wa Israel. kwa mantiki hiyo basi wazaliwa wa kwanza wa wanyama walikuwa na sauti juu ya hali ya maisha ya wana wa Israeli usiniulize ni kwa namna gani hata mimi sijui ninachojua walikuwa nao usika bwana yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajitahidi kuzalau, elekezo la kusema mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wako ni wa Bwana. Mzaliwa wa kwanza wa kuku ni wa Bwana. Mayai ya kwanza ni ya Bwana. Malimbuko ni ya kwanza. Ya kwanza ni ya Bwana. Mshahara wako haya, wa kwanza ni wa Bwana. Unaweza kudhalau maelekezo hayo. Lakini utakaposikia Mungu akisema nataka kushughulikia wazaliwa wa kwanza wote wa kuku wako. Itabidi uamke tu. Hallelujah. Hallelujah. Halelujah! Yusufu damu ilikuwa inafuatilia toba kwa mzaliwa wa kwanza Yusufu toba. Sio tu kwamba toba kwa ajili ya kupata msamaha wa dhambi iliyofadhika kule, lakini pia damu ya Yesu kwenda kuua nguvu inayosukuma ile dhambi kwenda kizazi kingine, kwenda kizazi kingine, kwenda kizazi kingine kwa sababu zambi inowaachiliwa kwenye lango kwa ya lango mara nyingi ile zambi sio kwa ajili ya yule mtu ambaye anatumika kwa kama lango inakuwa ni kwa sababu ya familia na kizasi na eneo pale inapita kama lango atazulika na yeye lakini inaelekea mahali pengine na kwa sababu yeye kwake ndani kuna nguvu maandiko anasema mzaliwa wa kwanza ana nguvu ndani yake ambazo watoto wengine hawana kwa ya kusukuma mambo yanayopita pale yaende vizazi na vizazi na vizazi unapoachilia damu ya Yesu juu ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya toba si tu kwamba inashughulikia zambi iliyofanyika kwa ajili ya Mungu kusamehe lakini pia inaua nguvu ya ile zambi isiendelee kuwasumbua kizazi kingine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na kushughulikia mzaliwa wa kwanza kama taifa Mungu alimwambia Musa mwambie faraha. Israeli ni mwanangu mzaliwa wa kwanza wangu. Hakusema wana wa Israeli ni wanangu, Alisema Israeli akimaanisha taifa la Israeli. Kitu gani alikuwa anazungumzia? Alikuwa anazungumzia juu ya ukombozi. Ile damu ya pasaka ilipokuwa inaenda ilikuwa ni kwa ajili ya kumkomboa. Anasema wape ruhusa wapate kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipita maeneo kaza wa kaza na mifano mingine na jua siku siku imaliza lakini inakupa mtaji wa wewe mwenyewe kufanya homework yako kufuatilia haya masuala kujua kama mzaliwa wako wa kwanza ametekwa yeye kama mtu au ni viungo vyake vilivyotekwa na adui asitumike kwa jinsi ambavyo Mungu anataka kutumika atumike Bwana Yesu asifiwe fungua kila kitabu cha kutoka sura ya 13 ile ni ya habari za mzaliwa wa kwanza mwingine au wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli tuone Mungu alikuwa anatafuta kitu gani nimekuambia ziko aina tano na asira kupita kote huko lakini ngoja nipite kwenye hilo ninaamini utapata kitu cha kukusaidia kutoka tatu mstari wa kwanza na wa pili Bwana akasema na Musa akamwambia nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote kila afunguae tumbo katika wana wa Israeli wa binadamu na wa mnyama ni wangu huyu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe anasema nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote tafsiri nyingine ya neno nita, nitakasie maana yake nitengee maana nyingine niweke wakfu maana nyingine nikabidhi maana nyingine nimilikishe maana nyingine nisafishie au nitarishi kwa hiyo unaposoma anaposema nitakasie kwa tafsiri nyingine anasema nitengee wazaliwa wa kwanza niweke wakfu wazaliwa wa kwanza. Nimilikishe wazaliwa wa kwanza. Nikabidhi wazaliwa wa kwanza. Nisafishie wazaliwa wa kwanza. Nitayarishie hao wazaliwa wa kwanza. Kwa ajili ya nini? Kitabu kile cha kutoka sura ya 4 kinatuambia wapate kunitumikie. Ndivyo maandiko yanavyosema Farao alichoambiwa kwenye kutoka ile sura ya 4 ule mstari wa 20 na na tatu wanasema, nami nimekwambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia kwa mungu anamtaka mzaliwa wa kwanza apate kumtumia kumtumia kwa ajili ya kitu gani kumbuka tulikotoka mzaliwa wa kwanza ni lango moja kupitisha vitu kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili na ya pili kupitisha jambo kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kwa ya mungu akisema nataka mzaliwa wa kwanza apate kunitumikia usifikirie bali za kuhubiri hiyo ni sehemu moja wapo tu ndogo tu anaweza sihubiri. anaweza asuhubiri. Lakini swala la kwamba lazima atumike, kwa ajili ya Mungu kupitisha vitu kupitia kwake kwenda ulimwenguni ilo anataka mtumie. Na ya pili anataka apitishe vitu vya kwake toka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Anataka amtumie Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa maana yanitakasie au nitengee ao niandalie maana yake ni hii maana yake kuna kitu ambacho kiko kwa mzaliwa wa kwanza ambacho kikiendelea kuwepo, Mungu hawezi kumtumia jinsi anavyotaka kumtumia kumbuka hayo anaposema nitakasi maana yake kuna kitu kiko ndani ya huyo mtu kwa jinsi alivyo Mungu hawezi kumtumia kwa jinsi anavyotaka kumtumia kuna kitu anatakiwa atengwe nacho kuna kitu anatakiwa akae nacho mbali kwa lugha nyingine anaposema niweke wakfu maana yake sitaki kushirikiana na kitu kingine kinachoitwa Mungu kumtumia huyu haleluya haleluya haleluya haleluya okay mtu akikuuliza maana hapa hatuambii ni kwa namna gani mpaka unaposoma huko mbele mtu akisema okay na mtakasa namna gani mzaliwa wa kwanza nafanyaje angalia kitabu kile cha Yohana ile sura ya saba. Yohana saba, ni mfano mmoja tu mtu akikuuliza sasa ndiyo nafanyaje kumtakasa mzaliwa wa kwanza Yohana saba, ule mstari wa tisa. kwa ajili yao na kwa ajili yao najiweka wakufu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli huu ni Yesu unaposoma mstari ule wa kwanza unajua Yesu alikuwa anaomba maneno hayo aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema akisema Baba saa imekuisha kufika mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewa. Ule mstari wa ishirini wala si hao tu nao waombea. Kwa tunajua alikuwa anaomba. Kwa alipokuwa anasema najiweka wakfu mwenyewe. Mana yake mmoja wapo ni kwamba najitakasa mwenyewe. Alikuwa na maana gani? Mwana yake anakwamba anasema nimejileta mwenyewe kwako kwa ajili na kwa njia ya maombi kuna vitu viko ndani yangu ambavyo ninaomba unisaidie vitoke ili hawa wapate kutakaswa kwa ile kweli sasa si lugha watu wengi sana wanaweza wakaielewa kwa sababu wakiitizama swala la kutakaswa kwa sura ya dhambi kinawasumbua kwamba Yesu alikuwa anahitaji kutakaswa kwa ajili ya nini lakini nilikwambia Mungu anapotazama utakatifu haangali kitu cha zambi peke yake anaangalia kitu kwa upana mtakatifu ni mtu yule aliyetengwa kwa makusudi maalumu ya Mungu. Ukisikia ana sema mtakatifu maana aliyetengwa kwa kusudi maalumu la Mungu to be holy maana yake to be set aside. Sasa naweza ukawa huna zambi, hata moja kwa jinsi tunavyozifahamu tukianza kuzihisabu. Lakini kama hujakaa mkawa ambao Mungu anaweza akakutumia Mungu anaweza akakutumia si kwa sababu ufanye hiki ufanye hiki Na no. Kuna kitu Mungu anachokiona ambacho wewe unaweza usikiona. Kinachomzuia Mungu asikutumie jinsi ninavyotakiwa. Unasema Yesu alipata shida gani? Kaangalie sura ya 18, mstari wa kwanza. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ngambo ya kijito cha Kedron, palipokuwa hapo na bustani. Akaingia yeye na wanafunzi wake. Bustani gani? Ya Getsemani. Kaangalie maombi aliyoomba Getsemani. Sura ya 17 anatuambia kwanza yule mstari wa saba. huatakasa kwa ile kweli neno lako ndio kweli kama vile ulivonituma mimi ulimwenguni nami vivyo hivyo naliwatuma nali, nali hao ulimwenguni na kwa ajili yao ha, ha, alikuwa haendi kujiweka wakfu kwa ajili yake No. kwa yao kumbuka Mungu alichomwambia Musa Nitakasie mimi huu utakaso na utaka kwa wazalio wa kwanza si kwa ajili yao ni nataka kwa yangu Yesu anasema kwa ajili yao najiweka wakufu mwenyewe maana kinachonifanya nije mbele zako si kwa jiri yangu lakini kwa ajili ili upate kunitumia mimi kwa ajili lakini kuna vitu ambavyo viko ndani yangu vikiendelea kuwepo, huwezi kunitumia jinsi pasavyo kwa jiri yao. ya micho yesu leta kwa baba babake na uwezi kaelewa hiyo mpaka uconnect na sura ya 18 alafu tafuta maombi aliyoomba kwenye bustani ya getsemani aliomba kitu gani aliomba ikiwezekana kikombe hiki niepuke tatizo lake ilikuwa nini aliwaambia wakina petro roho yangu ilas au roho ilas lakini mwili kwa lugha nyingine anasema niko tayari kwenda msalabani kwa ajili yenu mwili bwana mwili unanipigisha kelele mpaka umenisukuma kuomba maombi ambayo sikutarajia mungu ikiwe, ikiwezekana nisipite msalabani ndicho alichokuwa naomba alipokuwa anasema kikombe hiki kiniepuke maana hapa namwambia baba ninajua mapenzi yako ni kwamba natakiwa kupata nipite kwenye yoo msalaba lakini mwili unaniletea ushauri kwamba tafuta njia ingine unajua watu wengi sana wanaposoma hadithi za Yesu kwenda msalabani wanafikiri alienda kiraisi kasome biblia yako hakikuwa kitu raisi kama unaofikiri ndio maana ukizalau msalaba uelewe kitu unachofanya maana ameanza kupambana na hili jambo muda mrefu alipopanda kwenye mlima mrefu akageuka sura Musa na Eliya wakamtokea walikuwa wanazungumza naye kitu gani walikuwa wanazungumza naye habari za msalaba walikuwa wanazungumza naye habari za mambo atakayotokea Yerusalemu kitu gani kilimpeleka pale mlimani kulia na Mungu kama inawezekana nikawasaidia hao watu kwa njia nyingine nisipite msalabani ameanza kumwangana nalo zamane, Mungu akasema msaidia ndugu yenu Musa na elia wakateremka. Biblia haitwambi kwa undani walikuwa naongea kitu gani lakini walikuwa mtia moyo asija akakata tamaa haweze kusonga mbele inawezekana walikuwa namwambia bwana sisi tulitabiri habari za mambo haya usije ukatuangusha maana sisi tulikutangulia tulisema haya maswala bwana we wewe we, songa mbele hii, unajua hii ni, ni dunia nzima inasubiri mbingu nzima inasubiri ukikwama hapa tumekwama wengi sana hakikisha unapita Yesu akataremka lakini bado ana msimamo ule ule ikiwezekana kikombe ikiielepoke Unasamu sema waka unaongea kitu gani? Yesu alikuwa na kitu kilichokuwa kinamsumbua Mungu awezi kumtumia jinsi anavyotaka pale msalabani. Hicho kitu kilikuwa wapi? Kwenye mwili mpaka alipo kibana kwenye maombi Kwa sababu mwili unaweza kwa kukwamisha Wewe unaweza kutafuta kila aina ya dhambi unasema Yesu hakufanya zambi yote. Ni kweli hakufanya zambi yote. Lakini mwili ulikuwa unampigisha kelele. Unasema unampigisha kelele namna gani? Sasa wewe umeshaenda kufikiria hali za dhambi na kwamba labda ulikuwa unampigisha kelele kwa ajili ya kufanya uashradi jasema sijasema hilo. Ukishaona namnaye manake wewe unasumbuka na kufikiria kwamba maswala ya mwili ni uasharate. Waulize watumishi watakaeleza. Niulize kwamba kama ningepewa uchaguzi ningeja Morogoro. No. Unajua kwa mwaka tuna wiki ngapi? Ziko wiki ngapi? Umepaa kufikiri wiki kama 30 hivi unaongea. Uko barabarani. Uwezi kwa siku kitu kwa sababu unajua si mara nyingi husafiri wala wanaosafiri wanaweza kaelewa lakini kama husafiri kama tunavyosafiri ukasikia mwili ukipiga kelele kamba wewe una shida gani jana umenilaza mahali pengine leo unanilaza mahali pengine na naamini kesho utanipeleka mahali pengine sina uhakika wiki ijayo tutalala hoteli ngapi una uhakika na hayo mashuka utatupeleka kula chakula gani leo umebadilisha maji haya kesho umebadilisha maji haya una shida gani wewe mwili unataka starehe mwili unataka ukilalia shuka mpaka uzoee hata kama ni shuka kwako, ikiwa mpya kuna namna fulani inakorofisha kwenye mwili sasa wewe hujaozoea umeshaondoka Wajua Isaio ameshondoka. Uja Isaio ameshondoka. Alikuja rafiki yetu mmoja nyumba yetu alafu akaangalia. Alisema, "Kwa nini mlijenga nyumba kubwa namna hii na hamkai?" Akasema, "Pangisheni nyumba jengeni hema hapo pembeni." Maana haelewi kwa nini hiyo nyumba tusipangishe hela yaendelee kuingia maana hatukai, inaweza kamalizika mwezi mzima tumekaa labda siku mbili, siku tatu. Siku moja nilikaa Sebleni, mjukuu akaja. Akaniambea dadie una shida gani? Nikamuuliza vipi? Akasema unafanya nini Sablane? Nikamuuliza kwa nini? Akasema sikumbuki. Ni lini nimekuwa nawe Mekaseble? Hallelujah. Bindi yetu mmoja alipokuwa mdogo, aliniona ninafungua mizigo nimetoka safari. Akanitazama, akaniambia dadie leo unalala kwetu eh. <laughs> uh, Unaweza ukafikiri ni mambo mepesi. Kwa mtumishi wa Mungu anajua. Swala la kuomba sio option. Sio swala la kusema nitapanga sasa muda nitaomba hapa saa fulani. Unajua sasa nikipata muda mzuri nitaomba. Unajua nikipata nafasi nitasoma Biblia. Hilo swala kwa mtumishi halipo. Roma takatifu akisema omba, unaomba. Ulikuwa una njaa, unataka unajipanga mezani kula, Roma takatifu anaweka signal ndani yako kwamba naenda kwenye maombi umwaambii sasa unajua nimeshindwa na njaa toka subuhi unaonaaje tukisubiri subiri kidogo kesho tutakuwa tayari kufunga fanya hiyo kosa daafu utajua kitakachotokea haleluya haleluya nimeona nikupe hii picha kidogo maana si rahisi sana ukaelewa kwa nini Yesu anasema najiweka wakfu mwenyewe kwa ajili yao Alikuwa hajiweki wakfu kwa ajili ya namna nyingine yote isipokuwa ni kwamba msalaba sio kwa ajili yake msalaba ni kwa ajili yetu. Sasa Mungu asingeweza kumtumia jinsi alivyokuwa mpaka amejipeleka kwa Bwana na Mungu akamtenga na kile kitu kilichokuwa kinamzuia asisimame kwenye kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Nehemia sura ya 12 Nehemia 12 ile sura ya mbili mstari wa 30 anasema hivi Makuhani na walawi wakajitakasa nao wakatakasa watu na malango na ukuta Naemia walipojenga ule ukuta wa Yerusalemu Biblia anasema makuhani wakafanya kazi ya kutakasa watu baada ya wao wakatakasa na ukuta na malango. Unajua kutakasa maana yake nini walifanya maombi ambayo pia walitoa na sadaka lasema kuna namna fulani wanyama walichinjwa kwa kipindi cha namna ile kiti wale walikuwa wanafanya wanaweka wakufu ule ukuta wanatakasa yale malango kwa ajili ya nini unisikilize itakusaidia yale malango yangeweza kutumika na watu wengine bila kutakaswa lakini Mungu asingeweatamia na nisikia ninachosema yale malango ya Yerusalemu kuna mengine ambayo yako baada ya angusha ule ukuta na kujengwa tena bado yako mengine kwa mfano karibu na ile ile ambayo Yesu alikuwa na, aliyakuta unaingia kwenye yale malangu unaingia kwenye ile jiji la Yerusalemu kwako wewe uhitaji yale malango kutakaswa ili kupita lakini Mungu wapiti. mpaka ile hapitishi kitu chake mpaka yamekaa mkao wa kupitisha kitu chake dakika hilo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya kitu gani kinatokea unapomweka wakfu mzaliwa wa kwanza kitu gani kinatoka Kwanini nini nimekuuliza hili swali ni muhimu sana ufahamu ya kwamba kabla ya kutoka tatu. iko kutoka 12 kabla ya kutoka tatu. iko kutoka 12 na maana gani naposema Kutoka kutoka na mbili alipotoa maagizo haya maombi ya kutoka mbili yanatakiwa yafanyike wakiwa Misri maombi ya kutoka tatu. Wanatakiwa kuyafanya wakishafika kanani kama biblia yako kutoka kumi na mbili damu inashugulikia wazari wa kwanza pia kuwatenga ni kitu gani ambacho kwenye kutoka kumi na mbili, haki hakikutengwa maana tunaangalia kwenye kutoka kumi na mbili walitengwa mbali na zambi. ili wapelekao. walitengwa mbali na Misri walitengwa mbali na miungu ya Misri na ukiendelea utakuta tu vitu vingi ghafla wanaambiwa ukifika kanani. nitakasiye wazaliwa wa kwanza wote nitenge. Loge ingekuwa pesi kumuuliza Mungu kitu gani ambacho kule wakati tunaondoka hakikufanyika. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ukitaka kujua habari hii lazima usome habari za Ibrahimu kwenye Waebrania sura wa ya 11 mstari ile wa 17 Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alimtoa Isaka sadaka Ukienda kwenye kitabu cha mwanzo sura 22 ule mstari wa kwanza na wa pili unakuta hii habari inaposema Mungu alimjaribu Ibrahimu ampaye sadaka mtoto wake sadaka ya kuteketeso. Hiyo ni mwanzo 22. Mwanzo 17 Mungu anazungumza na Ibrahimu anasema siwezi nikapitisha agano langu kwa Ishmaeli nitapitisha kwa Isaka. Hiyo ni mwanzo 17. Mwanzo 22 anasema nenda mtoe sadaka ya kuteketeso ana maana gani Ibrahimu akachukua yule mtoto akampeleka kwa ajili ya kumtoa sadaka alipokwisha muandaa pale kwa ajili ya kumtoa sadaka kitu gani kilitokea malaika akasema Aa, a, a mwanao sasa nimejua ya kwamba wewe ni mcha kubariki nitakubariki alikuwa na maana gani alichukua anatafuta kwa Ibrahimu ni nini dakika vizuri itakusaidia alikuwa anajaribu kumwambia Ibrahimu ya kwamba siwezi nikamtumia Isaka kama lango langu lako pitishia agano alivyo Nitakasie mweke kwenye madhabahu mweke wakfu mimi sijui kama unaelewa maana yake ukisema naweka wakfu kitu fulani maana yako unamkabizi mungu kwa namna ya kwamba unammilkisha hicho kitu unachompa kinakuwa chake sio chako tena kwa hiyo ibrahimi alipokubali kumtoa isaka sadaka kile kitendo cha kwamba alifika paka pale inamaanisha ndani ya moyo wake vitu viwili vilitokea aliondoa wazo la kwamba mimi miliki tena wa Isaka ya pili aliondoa wazo la kumtegemea Isaka kama chanzo cha baraka yake na kama chanzo cha kizazi chake kinachofuata kubarikiwa dakika ile alipompeleka kwenye mazabau, alijua Isaka anakufa kwa kujua kwamba anakufa alikuwa anamuondoa kwenye moyo wake na Mungu alikuwa anajaribu kumwambia Ibrahimu ya kwamba siwezi nikamtumia mzaliwa wa kwanza wakati unamiliki. Siwezi nikamtumia mzaliwa wa kwanza wakati wendi unamtazama kwamba ndio chanzo cha baraka. Na ndio maana wazazi wengi sana wanapota shida juu ya mzaliwa wa kwanza. Ukienda kwenye familia zingine na, ba, na, na, na makabila mengine wanataka mzaliwa wa kwanza lazima awe wa kiume lazima awe wa kiume lazima wa, wa kiume ukiuliza nini nasema atatunza na jina sio atatunza na kila kitu kwa nini kwa sababu wewe akili yako na mchanzo cha baraka yako na kitu cha kufanikisha jina lako umekiweka ndani ya mzaliwa wa kwanza badala ya kukiweka ndani ya Mungu Mungu akishoona namna hiyo hamtumii mzaliwa wa kwanza unaona uhakika unasema mwakasagi unaongea kitu gani naongea biblia sikia mtu wa Mungu mzaliwa wa kwanza wa Ibrahim kwa haki anayeitwa Isaka ambaye Mungu alikusudia kufanya imara kwake alipoenda naye pale mlimani kumtoa sadaka alikuwa ni Isaka aliyepewa na Mungu Ibrahim lakini alikuwa mali ya Ibrahim alipofika pale akamkabidhi kwenye madhabahu alipomrudishiwa yule Isaka hakuwa mali ya Ibrahim. Alikuwa ni Isaka ambaye Ibrahim amemtoa kwa Mungu, Mungu amekuwa mali yake. Kaamwa kumrudisha kwa Ibrahim. Kwa yule Isaka aliyekuwa anarudi nyumbani, hakuwa Isaka aliyekuwa anaenda kule kwenye, msa, kwenye, kwenye, kwenye sadaka. Kwa nini kwa sababu wako tofauti. Isaka wa mwanzoni alikuwa mali ya Ibrahim. Isaka wa pili alikuwa ni mali ya Mungu yuko nyumbani kwa Ibrahim. Unawaeka wakfu mzaliwa wa kwanza si wako. Watu wengi sana ya kwamba mzaliwa wa kwanza hau haumwi kuwa mzaliwa wa kwanza kwa ajili yake mzaliwa wa kwanza ni lango unasemwa kasegu unaongea kitu gani Ndiyo maana wazaliwa wa kwanza wengi sana hawaishi maisha ya kwao it is not possible kama unafikiria natania cheki wengi sana wanatumia muda mwingi sana kulea ndugu zao kusaidia wadogo zao kusaidia rafiki zao wanabeba mzigo wa familia hawashughuliki hata na maisha ya kwao wengine hata wamekatesha masomo yao wapike mandazi ili wadogo zao waende shule hana maisha hata ya kwake siku akiingia kwenye ndoa anaenda na msururu wa wadogo zake anagombana na mume wake anambimbeleza siku na mchana wafumilia wafumilia tu hataondoka tu baada ya miaka michache sasa tutawapeleka wapi ndio wananitegemea mimi ndio niliachiwa unaishi maisha namna hiyo ukishamaliza namna hiyo wanakuletea wajukuu wewe ndio unalea tena by the time unashtuka umezeweka hujainjoy hata tone la maisha yako <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nafikiri na taniyo cheki mzaliwa wa kwanza wa taifa. Mzaliwa wa kwanza wa taifa maana ni yule ambaye Mungu anamtumia kuanzisha taifa. The moment anatumika kuanzisha taifa, maisha yake yamepotea. Hana maisha yake tena, asahau. Maisha yake yote ni kwa ajili ya taifa, mpaka anakufa. Na asipokuwa mwangalifu na nyumbani anasahau. Wanafikiri kinachosumbua watumishi wa wachungaji wa nani ambao unakuta unangangana na kitu cha Mungu nyumbani kwako kuna harubika ni kitu gani kimetokea kwa sababu unapokuwa mtumishi wa Mungu we ni lango na usipokuwa mwangalifu unapokuwa lango hauko pale kwa ajili yako kama unafikiri tania, katizame mlango uone kama mlango unaweza ukaingia ndani ya mlango huo mlango uko kwa ajili ya watu wengine unachakaa wenyewe upo tu haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ni muhimu sana uweze kulifahamu hili. Na si watu wengi sana wanafahamu. Na kwa sababu hiyo hawajajua muhimu wao kama wazaliwa wa kwanza. Tulienda mahali fulani moja akasema sasa kama mimi ni mzaliwa wa kwanza, wazazi wangu walikuwa hawajui ile jambo. Hawajawahi kuniombea maombi ya kuwekwa wakfu na kunitakasa ninafanyaje? Na jitakase mwenyewe. Unasema ndiyo ninafanyaje? Kama ulize Yesu atakusimulia. Alisema kwa ajili yao najiweka wakufu mwenyewe. Kwa hiyo na anasema kwa ajili ya familia hii najiweka wakufu mwenye e eh Mungu kwa damu ya Yesu ya sana Sasa ukishajiweka namna hiyo Mungu anakutengenezea vitu ambavyo hukufikiri anakupa uwezo wa kuwasaidia ndugu zako Unisikilize mzaliwa wa kwanza ya anatakiwa kupata double portion ya urithi Kwa nini kwa sababu amepewa kuwatunza watu wengine hukupewa kuwatunza ndugu zako kwa, kwa mali yako Ulipewa kuwatunza ndugu zako kwa, kwa mali zao unazopewa wewe Kasome somo biblia yako Ibrahimu aliambiwaje nitakubariki wewe na uzao wako alafu angalie mataifa yote yatajibarikiwa wapi kwa hiyo baraka za mataifa Ibrahimu alikuwa nasa. ili kusudi mataifa yakianza kutafuta baraka kwake hatawe zake Atoe zao alizokuwa nasa. baraka za Isaka zilikuwa ndani ya Ibrahimu Isaka alipokuwa tayari kwa ajili ya maisha yake baraka alizochukua kwa Ibrahimu zilikuwa zake hakuacha shimo kwenye maisha ya baba babake lakini angalia wazaliwa wa kwanza wengi sana wanaishi maisha ambayo kiuchumi wana mashimo shimo hili limeachwa na mdogo wake fulani shimo hili limeachwa na shangazi yake shimo hili limeachwa sibini na nani. shimo hili limeachwa na nani anatizama njia yake na maisha yake yote ni mashimo sasa hana tena hata baraka analalamika tu bwana hawa ah, watoto bwana mimi ndio wakulea tu mimi ndio wakulea mimi ndio wakusomesha tu kwani hawa ah, wazazi hawana watoto wengine no no no no hawana mzaliwa wa kwanza kama we We ndio lango ile sasa wewe hujajua ya kwamba unatakiwa uende kwa Mungu, ujiweke wakfu mwenyewe, Wawambia Mungu na waombe unitumie kwa ajili ya familia hii. Ukisasema namnaye Mungu anaangalia stoku ya hali yako ya uchumi. Anagundua ya kwamba pesa nayo ni ya kwako wewe na watoto wako kwanza haiwezi kutosha. Anasema mpeni huyu jamaa imtoshe ya kwake, halafu atasaidia na yule, atasaidia na yule, atasaidia na yule. Lakini ndani ya moyo wake lazima ujue kwamba kinachokuja ndani yake kingine sio cha kwake. Asijakala kila kitu ndio maana Mungu hawezi kukupa hicho kitu hujajiweka wakufu, Nafsi yako haijakaa sawa. Ndio maana unawezi kaamua kumtumikia Mungu lakini hujajiweka wakufu kwa ajili ya kumtumikia Mungu, hela hakupii. Kwa sababu akikupa utakula. Utawaza kwamba Mungu ameleta hii pesa kwa ajili ya kazi yake. Inapita tu mkononi mwako kwa ajili ya kuwafikia watu wengine. Lakini sasa kwa sababu hujajiweka wakufu namna hiyo, hilo wazo haliwezi kuja utasema, huyu si ndiye Mungu bwana. Huyu si ndiye Mungu bwana. Na Mungu akupe kitu gani? Gunia la chao. Unapata ile hela unakula yote. Alaf kesha unarudi na nasema Mungu anaomba alinasema sikupi. Sawa, kwa nini Mungu wewe hujabadilika? Ni ye yule jana na leo na hata melele juzi ulinipa hela. Naamini na mm. leo utanipa. Mungu anasema sikupi. Unamuuliza kumekosea kitu gani? Sawa? Ulikula na ya Isaka ndani. Unamwambia mimi sikujua. We nipe tu sasa nitajipanga vizuri. Anambia wapi? Nakutaka kwenye madhabahu. Nikiona kwenye madhabahu umekufa. Sasa nitakupa kondoo. Lakini hujafa. Hmm. Ibrahimu asingepewa kondoo bila kumuachiria Isaka kwenye mazabao Kumbuka hilo. mfanya awe baba wa mataifa ni kumwachilia Isaka kwenye mazabao Rasiva singepewa mwana kondoo. Kumbuka hilo. Kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kukupa mpaka umejifunza kumwachilia mzaliwa wa kwanza kwenye mazabao Kwa sababu unamwambia Mungu, "Huyu mtoto ningetaka nimtumie kwa ajili yangu mi mwenyewe, lakini umemleta kwa makusudi yako na mkabisi kwako. Na mweka kwako wakfu, mtumie jinsi unavotaka Ukishasema namna hiyo uwe na uhakika Mungu anakurudishia huyo mtoto na mwana kondoo. Bila mtoto ataendelea kutumika akiwa kwako lakini bado una kitu kingine. Unaweza kaa unasoma kwenye Biblia ukafikiri kwamba Mungu hawezi kufanya hivitu. Mungu anafanya. Ni uwamu wazi wako. Lile tendo waliloambiwa wana wa Israeli ni tendo dogo sana lakini lilibadilisha maisha yao na uteka wa miaka 430. Kilichowasaidia ni kuamini kwamba walichoambiwa ndicho kilivyo wakatekeleza uteka wa miaka 430 walipoweka ile kanuni kwenye matendo wakasonga mbele Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na ndio maana unapoendelea kumuomba mzaliwa wa kwanza lazima kila wakati ndani ya moyo wako ujiulize yuko ngazi ipi ya maombi kutoka mbili. au kutoka tatu. lazima ujiulize kila wakati kutoka na tatu yake nini kutoka na mbili yake nini kutoka na mbili manake kuna dhambi ya, ya kutubu kutengwa na marafiki ambao hawajaka sawa ambao sio yeye aliyewaleta wazazi familia wamemletea watu kwenye maisha yake ambao kwa wa wakutakio anatengwa na miungu ya Misri kwa lungu ya sasa tungesema amezaliwa kwenye familia ya Kikristo anaendelea hiyo ni kutoka 12 kutoka 13 ni mahususi kwa ajili ya kumwandaa huyo mtu kwa ajili ya utumishi aanze kutumika Mungu anavyotaka Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukienda kwenye Bibilia kuna mifano kadha wakadha ambayo itakusaidia. Ngoja nikupe michache alafu tuombe. Matendo ya 10 na 13 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4 unakuta mitume na walimu wakifanya ibada ya kufunga wakimuabudu Mungu kutoka tatu matendo ya mitume 13. Njane kusomea tu hio michache. Anasema na huku Antiokia katika kanisa lilo kwako, palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na, na Simeon anaitwa Enigeri na Rukio mkirene na manene na aliyekuwa ndugu wa kunyonyo wa mfano Herode na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile Wakisha kufunga na kuomba wakabandika mikono wakawaruhusu kuondoka Roho Mtakatifu akawachukua. Unasikiliza mtu wa Mungu. Fikiria mko kwenye ibada nzuri kabisa upako umeshuka. Na sio tu kwamba ndio mnaanza kumtumikia Mungu, mmeshaanza kumtumikia Mungu na vieo mmepeana, mwingine ni nabii, mwingine ni mwalimu. Upako umeteremka. Alafu Daula, Roma ndagatifa anasema nitengeni Barnaba na Sauli katika wito ule niliowaitia. Unajua maana yake nini? Maana yake hawako kwenye wito niliowaitia. Unasikia ninachosema? It is so simple. Ni mwana sawa. Ni walimu sawa. Lakini hawako kwenye kundi ambalo wanatakiwa kuwa. Hawako kwenye mji wanaotakiwa kuwa. Haina shida ya wale watu waleona. Wameokoka ni watumishi wa Mungu ni wazuri kabisa. Lakini wao Mungu hawezi kuwatumia mahali walipo. Kwa nini wako kwenye wrong group? Na watu wengi sana wanapata shida. Wao tu kwa sababu wamejazwa Roho Mtakatifu, wameokoka. Wamejipachika na vyeo na inawezekana hata cheo hicho na roho mtakatifu amekupa kabisa Tatizo lako ni grupu liloko na mjulioko ndio unalokuhamisha usikuwe kiroho katika kumtumikia Mungu kwa sababu Mungu hawezi kukutumia mahali ulipo anasubiri nafasi ambayo mtamtegea sikio saa hiyo wakati hamjajipanga kumwambia vitu Mungu mnapokutana kwa ajili ya kuomba mmefika kwa ajili ya kumwabudu Mungu Mungu anasema hapa ndipo pa kusema nao cha kwanza anachosema nitengeni Barnaba na Sauli katika ile kazi niloiitia kwa sababu wanapoteza tu muda hapa hawakutakiwa kuwepo wanatakiwa kuwa mahali pengine Roma mtakatifu na wasubiri awapeleke wamekaa hapa kwa nini wanatakiwa kukaa hapa wabandikeni mikono Waondoke, Wangapi wana ujasiri wa kuachana na rafiki zao waliokuwa nao kwa miaka miwili mitatu? Si wengi. Wengi watapuuza hiyo sauti. Watakaa kwenye kikundi. Watashangaa Mungu wa watumi. wao wakinaenda kwa lugha na kukemea mapepo mawili matatu, wakahubiri mtu akao kokaka, akasema ah, tulikuwa tunamtumikia Mungu. Kwenye utumishi kuna mambo mawili unahitaji kukumbuka. Cha kwanza, Mungu anathibitisha mtumishi ya kwamba ni mtumishi chapili Mungu anathibitisha ujumbe alionao mtumishi kwamba ni ujumbe wake. Unaweza ukawa nje ya kusudi la Bwana lakini ukasema neno la Bwana. Ukishasema neno la Bwana, Mungu analithibitisha lile neno kwa ishara zinazofuatana nalo. Sio ishara kwa ajili ya kufuatana na wewe. No ni ishara zinafuatana na neno ulilolesema. Kwa hiyo unaweza ukawa hauko kwenye kile Mungu anachotaka. Lakini kwa sababu anaheshimu neno lake, anakubariki sasa we unajisahau. Unasema, "Hai bwana, ndio yenyewe." Ukitaka kujua kwamba kuna vitu haviendi, utagundua hukui katika kumtumikia Bwana. Umedumaa, usogei. Ukishagundua namna hiyo, ujue Mungu hayuko. Utajuaje? Biblia inasema, "Haijarishi na anapanda, haijarishi nani anamwagia maji, akuzae." Uwezi kujikuza mwenyewe kini utumishi, Jirani yako hawezi kukukuza, wenzako kwenye kikundi hata wakubandike mikono shingo ingie ndani huwezi kukua kwenye utumishi ni Mungu akuzae ukitaka kujua kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe katika kitu unachofanya angalia kama umedumaa usiangalie miujiza angalia kama umedumaa na watumishi wanaelewa kitu unachosema kama unakuwa unajua haleluya haleluya kwenye nikupe mfano mwingine nenda kwenye nyumba ya Yese mnamfahamu Yese baba na Daudi si mnamjua Samuel aliambiwa na Mungu nenda kwenye nyumba ya mzee mmoja anaitwa yese. mnejito aliyemfalme huko usiendelee kumlilia Sauli kika msumbua sana daudu, na, Samuel kwamba nitajuaje maana hakuambiwa kwamba na Daudi uko. tu naenda kwenye nyumba nenda kwenye nyumba na akaogopa pia kwamba Sauli akisikia naenda huko naenda kupaka mafuta mfalme mwingine wakati ya yuko italeta shida Mungu alimwambiaje nenda kafanye ibada na mtoe sadaka ya utakaso kutakasa nini watoto akaenda nyumbani Yesu alipoona akashtuka kuna usalama hapa kuna usalama sema leta watoto akamueleza kilichomleta mleta akaletwa mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza alikuwa anaitwa Eliab alipoletwa Samuel na Yesu wote wakasema. pako mafuta wa Bua amekuja kwa sababu walimtizama na mwili wake ulifoka kwanza ndiyo mzaliwa wa kwanza kwa kuzaliwa wakataka kumpaka mafuta Mungu akasema ah sio yeye Shidane nyinyi mnaangalia kwa nje mimi naangalia ndani. Sio yeye. Wako kwenye ibada hapo ya utakaso. Kasome Biblia yako. Wakaleta watoto wengine. Wakaleta watoto wengine. Wote walikataliwa saba. Wameisha. Wakauliza, kuna mwingine? Akasema ah yuko mahali nachunga kondoo. Akasema hatuli mpaka amekuja. Daudi akaja. Anashangaa tu. Rombo akatafsania huyu. Ni yeye ni mafuta aka mafuta Roam ndaka tfaka kwa nguvu toka sahi. Ukienda kwenye Zaburi inasema nimekuona mtumishi wangu Daudi. Nimempaka mafuta yangu mapichi. Alafu anasemaaje? Nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza. Ni mtoto wa nane lakini. Unasema wakasika na wapi? Unisikilize. Daudi alikuwa nadharauliwa nyumbani kwenye kitu cha Mungu kiasi hata kwenye ibada hakukaribishwa. Kasome Biblia yako. Walifanya ibada haudi ya kuitwa kwa nini kwa sababu alikuwa hayuko kwenye hesabu kwenye vitu vya Mungu hawakumtegemea kwamba Mungu ni atakayemtumia na kwa ajili ya kusaidia familia unaweza ukatengwe unaweza kutupwa unaweza ukapangiwa kazi wazazi walimpangia kazi yule mtoto kazi gani ya kuchunga kondoo lakini Mungu alikuwa amempangia kitu kikubwa sana kwa ajili ya familia yake na kwa ajili ya nchi Ha, mungu alikuwa anasubiri mtu ambaye atakao tayari kwa ajili ya kufaenda kufanya ibada ya utakaso kwa ajili ya wale watoto waweke wakfu kwa ajili ya kuwasaidia waweze kutumika kwa ajili ya Mungu unapoweka Mungu mtu wakfu ambaye sio ile Mungu aliyemkusudia Roma Takatifu anakuambia sio yeye yeah, yeah. kwa sababu anamjua anayemtaka anasema nitakasiwe wazaliwa wa kwanza ni wangu huyo ni wangu huyo anaowajua lakini anatafuta watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuachilia hao watoto watumike kwa jiri yake yeye kuwa na uhuru kutoka ndani wa kusema miliki huyu mtumie huyu kwa jinsi unavyotaka. Inawezekana kabisa katika maisha yako. Wazazi wako wanaweza wakakupangia kitu kingine lakini iko siku na iko saa. Hakuna kitu kitaenda kwenye nyumba mpaka umerudi wamekushirikisha kwenye ibada. Kumbuka hilo. Kisukusumbua umezarauliwa kiasi gani ulipokuwa mdogo. Kisukusumbua kwamba wewe ni wa gani bwana hutatusaidia kitu chochote wanaweza kusema wanachosema yese angeweza akasema anachotaka kusema juu ya Daudi lakini Mungu alikuwa amemkusudia Daudi awe mzaliwa wake wa kwanza pamoja na kwamba yese alikuwa ni mtoto wa nane lakini kwa Mungu alikuwa ndio mzaliwa wa kwanza ndiye aliyekusujia kwamba atapitisha agano lake hapo na si tu agano Daudi alichaguliwa kupitisha kiti cha kifalume cha Mungu katikati ya taifa la Israeli na ndiyo maana Mungu anamwambia hutakosa mtu wa kutawala kwenye kiti chako milele na ndicho kiti ambacho Yesu na ye amepewa kama kiongozi wa, wa, wa, wa, wa wana wa Israeli amepewa ufunguo wa Daudi hakupewa ufunguo wa Ibrahimu hakupengwa ufunguo wa Isaka wala wa Yakobo kuna kitu kipya kilichoingia kwa Daudi ambacho Ibrahimu alikuwa nacho kuna vitu Mungu anavyotaka teremsha kwako straight ambao hawajawahi kuwepo kwa wazazi wako kwa nini kwa sababu kuna kitu Mungu anachotaka kutengeneza ambacho kitapita hapo kwenda kwenye familia ingine haleluya glory to god glory to god haleluya shida sana Mungu alipopangua mipango yangu ya kwenda kusomea mambo ya agriculture engineering Chicago Marekani bah fikiria na ni nilikuwa sijaoka kafikiria ningeenda Marekani. Lakini Mungu alipangua. Nikasema sasa Mungu uliingia hasara ya nini kunisomesha PCB paka form 6. Lakini Mungu alikuwa na sababu lazima aweko mwingine ambaye atakubali kwa lango kwa ajili ya watu wengine. Siku moja nilichoka sana kwenye safari za namna hii. Sasa nilikuwa Dar es Salaam hotelini nikamwambia Mungu nimechoka. Maisha haya ni magumu. Nimechoka. Kwa nini siishi kama watu wengine kuna wengine waliopata starehe ya kulea watoto hao. wameona wakiwa wadogo wanakuwa wakiwatazama sisi hatujapata hiyo starehe watu wana starehe ya kukana watoto hao. Watafanya ibada kila siku naweza katengeneza hata utaratibu wa mwezi mzima sisi hatona hiyo sahiyo ninang'angana kwenye maombi na nilikuwa stani nini kitu kinawaka ndani roma takatifu akanijibu sahiyo hiyo akaniambia ninaelewa hali unayopitia alipokasema ilikuwa lazima mmoja afe kwa ajili ya wengi haikuwa rahisi lakini ilikuwa lazima mmoja afe na huyo aliyekufa kwa ajili ya wengi anapita miongoni mwao kutafuta wengi. ambao wako tayari maisha yao yafe kwa ajili ya wengine akaniambia nimekupa kazi ya kuingia chikoni. kuchukua chakula na kupika kuleta kwenye meza akaniambia sie kazi nyepesi lakini kama umechoka uniambie nitafute mwingine. Nikamwambia hapana. Nikamwambia sitafute mwingine. Lakini hali ninayosikia ni ya kweli kweli kabisa Yesu sikuficha kwa sababu ya mazingira tunaoishi ya kiutumishi nimejifunza kuishi namna hiyo na kuzungumza na Yesu kumwambia ukweli bila kumficha niki choka na mwambia nimechoka nikikwama naambia i say rescue hapa rafiki yangu nimekwama na anaingia kazini kwa nini? Kwa sababu lazima aweko mtu mmoja ambaye maisha yake yataka pembeni atakubali kuwa lango kwa ajili ya watu wengine. Inawezekana kuna mipango ya kifamilia ambayo iko. Kuna mipango ya ya, ya, ya kikabila ambayo iko. Kuna mipango ya kwako iko. Sasa kama kila mmoja ataamua kufanya cha kwake, nani atafanya cha Mungu? Lazima waweko watakaojitolea. Kama wewe unataka familia yako kitu cha Mungu kisawa sawa unataka mhubiri atoke marekani atoke wapi wakati Mungu ametengeneza malango kila familia hawa wengine ni kwa ajili ya kujazilizia tu kwa familia inayotakiwa ipata watu ambao watajitoa kwa ajili ya kazi hiyo Mungu afanye vitu vipitie pale kwao kwa ajili ya kubariki ile familia lakini gharama yake ni kubwa na ndio maana Mungu anasema wa weka wakfu nitakasi hao wazaliwa wa kwanza maana yake usiwamiliki usi, usi tena wasiwe wako we wao wa kwangu lakini wako kwako na watakuwa nafanya vitu vya kwangu wako kwako usiwatunze kama ni wakwako. watunze kama ni wa kwangu lakini wako kwako na mimi nitawatazama namna hiyo nitakubariki wewe kwa sababu unantuzia lango nitakubali kwa sababu unanitunzia lango na nitakuwa ndapitisha vitu hapo kwenda kwenye kizazi chako kinachofuata bibi anasema Mungu anabariki vizazi elfu lakini lazima wae come to kasome habari za Rahabu Rahabu alikuwa lango unasema unajuaaje bibi anasema Rahabu yule kahaba kwa imani kasome biblia yako Rahabu alikuwa lango familia yake ilikuwa inamtegemea na yeye alijua kwamba ni lango lakini alikuwa kahaba lakini pia na imani aliyokuwa naye kasome biblia yako lango siku zote. Halitakubali kufanikiwa lenyewe bila ndugu zake. Kumbuka hiyo. Ukiona mzaliwa wa kwanza amesahau ndugu zake, unajua amenyanganywa. Unanisikia ninachosema? Hakuna mzaliwa wa kwanza ambaye ni mbinafsi. Akishakuwa mbinafsi amenyanganywa. Mpaka kwenye maombi ukiwa mzaliwa wa kwanza, huwezi kuomba binafsi kwenye maombi. Huwezi kukali sala simama masaa 2, masaa 3, manne unaomba tu peke yako. Ukasahau kwamba kuna wengine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Najua ungetaka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu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 Muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo. Mungu akubariki na tuzidi kuumea.